Kaixo entzuleok. Gaurko bidaia irratsa joan hegazkinetan gertatutako pasadizuak ditugu izpide. Hori jakitun zuetako batek Alberto Martinek audio bat igorri digu, hegaldi batean gertatu zitzailiona kontatuz. Bere horretan jarriko dizuegu galtzekorik estuta. Au pa cuadrilla, Alberto da nire izena, ta aurreko batean Kopenagen hasitako abentura kontatu nahi dizuet. Arratxaldeko iruretan Kopenagoko aireportuan hartu zuen hegaldia Loiura iristekoa zen gaueko bederatzietarako, etarako Madrilgoa aireportuan gelditua eginta gero. Madrilleragindoa zela non esaten diguten nazioarteko arauei jarraiki lanaldia bukatua zutela hegazkineko langileek eta gure segurtasunagatik Bartzelonarako bidea hartuko genuela tabertan tripulazio aldaketa egingo zutela une hartan hegazkinean zihoatzenek. Eta aldatu bezain laster, Madrilleran zaterako ginela. Gutxien egia esan izan baligute, alegia greba egiten ari zirela. Ezkutuko greba, ez antzekorik ezerra itatu. Horregatik genuen lortu eginalak eginala Madrillera ordez, loiurako hegaldiren bat eman ziezadaten. Alako batean abiatu ginen Bartzelonatik Madrilla, gaueko bederatziak aldera. Madrillen amarrogei minuturo esaten ziguten, loiurako egazkina irtengo zela, Atzerapena, atzerapenaren atzetik. Goizeko ordu batako gehi gutxi edo izango ziren, hegazkinean sartu ginenean lojurantz. Eta segurtasun arrake mantagero, ez tegute ba esaten lojuko aireportua ordubietan istentzela, eta forondara desbideratuko ginela? Ta orduan zer? Hegazkin barruan motina. Bermeoko jubilatu kuadrila subatean. Ta zergatik? Ez zirela forondara joango, eta ez zirela joango. Irratian entzuna nuen ordurako elurra maramara mara arizuela gazteizen. Komandanteak, espaduzuek gazteiza joan nahi eta espazarete esertzen Madrilen geratuko gara. Berriro Madrilgo terminalera. Hirekitzen da egazkineko atea, tabermeotarren buruak, edo denok jaisten gara edo inorrez. Azken erako, guardia zibila igozen egazkinera. Ta beste bermeotar batek hegazkinean aurrena sartu zen Guardia Zibilari, diosala bere aurkitik ziztu batean altxata. Aizu, niri ez ukitu gero. Ez nahi bezaina azkar baina baretu ginen baretu ginenez, denak txintxo-txintxo. tintxo. Tahala, forondara! Goizeko ordubiterdietan heldu ginen. Forondan autobusez ez Autobus zalea zorabiatu zuten bermeokoek, ea ezin zuen loyura joan aurretik Bilbotik pasa. Ezetz txoferrak. Elmuga loiu zela, eta gero eraman zituztela bilbora. Nik loiu nuen autoa. Autoa hartu, ta etxere iritsi nintzenerako erako, goizeko zazpiak izango ziren, gehiago ziren. Beno, entzule maiteok. Hauxi Albertoren grabaketa bitxia. Zuei onen antzeko edo beste zerbait gerta bazai zue, badakizue, iratzi irratia, abildua, bidaiapunto komelbidera, edo bidali Albertok bezala grabaketaren bat, guk pozik zabalduko duguta, uinetara. Ez daukagu ezer gehiagorako demorarik? Ea bihar bermeoko jubilaturen batek deitzen digun. Aio. Kaixo, entzuleok, gaurko bidaia irratxa joan, egazkinetan gertatutako pasadizuak ditugu izpide. Hori jakitun, zuetako batek, Alberto Martinek, audio bat igorri digu, hegaldi batean gertatu itzaioen kontatuz. Bere horretan jarriko dizuegu, galtzeko horik ez duta. Aupa, quadrilla, Alberto da nire izena. Taureko batean Kopenhagen hasitako abentura kontatu nahi dizuet. Arratsaldeko 3uretan Kopenageko aireportuan hartu zuen egaldia, Loiura iristekoazen gaueko bederatzietarako etarako aireportuan gelditua eginta Madrilleragindoa zela non esaten diguten nazioarteko arauei jarraiki lanaldia bukatua zutela hegazkineko langileek eta gure segurtasunagatik Bartzelonarako bidea hartuko genuela ta bertan tripulazio aldaketa egingo zutela une hartan hegazkinean zihoatzenek eta aldatu bezen laster madrillerantz aterako ginela gutxienez egia esan izan baligute alegia greba egiten ari zirela ezkutuko greba ezbaitziguten antzekorik ez erraitatu Horregatik enuen lortu eginalak eginala Madrillera ordez loiurako hegaldiren bat eman ziezadaten. Alako batean abiatu ginen Bartzelonatik Madrilla, gaueko bederatziakaldera. Madrillen amarrogei minuturo esaten ziguten loiurako egazkina irten gozela. Atzerapena, atzerapenaren atzetik. Goizeko ordu batako gehi gutxi edo izango ziren, hegazkinean sartu ginenean loiurantz. Eta segurtasun arrake mantagero, ez digute ba esaten loiuko aireportua ordubietan istentzela, eta forondara desbideratuko ginela. Ta orduan zer? Hegazkin barruan motina. Bermeoko jubilatu kuadrila subatean. Ta zergatik? Etzirela forondara joango, ta etzirela joango. Irratien entzuna nuen ordurako, elurra maramara mara arizuela gazte izen. Komandanteak, Ez paduzuek asteiza joan nahi eta espazarete esertzen Madrilen geratuko gara. Berriro Madrilgo terminalera. Hirekitzen da egazkineko atea, ta bermeotarren buruak. Edo denok jaisten gara, edo inorrez. Azkenerako, guardia zibila igozen egazkinera. Tabeste bermeotar batek egazkinean aurrena sartu zen guardia zibilari, diosala bere haulkitik ziztu batean altxata. Aizu, niri ez ukitu gero. Ez nahi bezain azkar baina, baretu ginen, baretu ginenez denak txintxo-txintxo. Tahala, forondara! Goizeko ordu biterdietan heldu ginen. Forondan autobusez loiura. Autobus zalea zorabiatu zuten bermeokoek, ea ezin zuen loiura joan aurretik bilbotik pasa. Ezetz txoferrak. Elmuga loiuzela, eta gero eraman zituztela bilbora. Nik loiun nuen autoa autoa hartu, ta etxera iritsi nintzenerako erako, goizeko zazpiak izango ziren, gehiago espaziren. Beno, entzule maiteok. Hauxi Albertoren grabaketa bitxia. Zuei, honen antzeko edo beste zerbait gerta bazai zue, badakizue. idatzi irratia, abildua, bidaiapunto komelbidera, edo bidali Albertok bezala grabaketaren bat, guk pozik zabalduko duguta, uinetara. Ez daukago ezer gehiago erako ea bihar bermeoko jubilaturen batek daitzen digun. Aio...